Bít és Domit a többiek azzal bízták meg, hogy iskola után hollóékhoz vártázzanak, mivel nekik csak öt órájuk volt. Gézuka, akivel egy osztályba jártak, más feladatot kapott. Komolyat, felelősségteljeset, hozzáillőtt. Kiáltvány kellett írni a zeréndvár népéhez. Kiáltványt, amelyben ellenállásra szólítják fel az állattulajdonos zerindváriakat. Ne engedjék elvinni se kutyáikat, se macskáikat, se papagájaikat, de még a legutolsó kis nyeszlet fehéregeret sem. Egységben az erő. Ezt kellett okosan, érthetően és egyértelműen megfogalmazni. És a kiáltvány alá odaírni, fekete sereg. Gézuka tehát ismét bevonult a könyvtárba. A könyvtárosok összehajoltak. Itt van a fagy a jég hidegtől a Dunának vize, suttogták. Csendben legyünk. Gézuka pedig elővette a piszkozat füzetét és írni kezdett. Kedves zeréndvári állatok barátai. Az utolsó két szót áthúzta. Állatbarátok, írta helyette. Bí és Domi szíve majd kiugrott a helyéből, amikor észrevették a nyitott kertkaput. Ráadásul Pat sem fogadta őket a szokásos örömugrálással. De amikor Palibácsi, Pali bácsi, kiáltásokkal átkutatták a házat és nem találtak senkit, a szívük percenként század dübörgött. Aki már hagyta kis testvérét a homokozóban, és a labdázásból visszaszaladva nem találta ott, mert kimászott a bokrok közé a kis betyár, az ismeri ezt az érzést. el El-el-elment, dadogta Bi. — Elment. Jaj, nekünk, szóljunk a többieknek. — Minek? rángatta meg a vállát Domi. — Ők talán tudják, hogy hol van. Inkább menjük, keressük meg. — Menjünk? De hová? — Nyugi, megtaláljuk. — Utána kiáltotta domi, és előre loholt. Kini Zsipál előző életében ritkánosont az út szélén. Az ő helye ott volt az út közepén, a seregek előtt. Csak a senki bámuló nép áldogált az árok partján. Ezzel szemben most majdnem súrolta a házak falát, úgy óvakodott a járdán a jegenye árnyékában. Ha ne óvakodott volna, ezek a négy kerekű harci szekerek úgy szágúdoztak az úttesten, mint az isten nyila. Még az elők is elsodorta vonatán az embert, ha közelebb megy hozzájuk. Kinizsi termetten nézte, hogyan üldögélnek a végzett kocsijaiban, ketten, hárman, sőt, némelyikben négyen, öten is. Hogy merik? Nem volt annyi aranytfonintya Mátyásnak, amennyire én beleülnék egy ilyen üvegből és vasból összetákolt dobozba, gondolta rémültem. Pedig Kinizsi nem akárki, nem ijed meg a saját árnyékától. Azt sem értem, mi húzza ezt a kocsit. Domogos este, azt mondta motor, én ilyen állatot nem ismerek. A sétáló vagy dolgaik után igyekvő zeréndváriak húcsálkodva nézték a mackos mozgású férfit. Külföldi, állapították meg magukban, vagy valami baj van az agyával. Úgy figyeli az autókat, mintha még sohasem látott volna ilyet. Az pedig lehetetlen, mert ma már nincsen olyan kicsi és elmaradott ország a világon, ahol ne futkározna legalább néhány négykerekű, ha csak nem a pápoák földje. De ez a férfi nem látszott pápoának azzal a nagy, magyaros bajuszával. Koprai bácsi, a parkőr, aki mindenkit ismert a városban, meg is szólította. Pardon? Spreken sie Deutsch? Ja, ich spreke, Kinizsi, mert lehet, hogy a 15. században egy magyar hadvezért nem tudott írni, de hogy kiválóan beszélt németül, kicsit törökül, esetleg csehül, meg horvátul, az biztos. Ah, szó? So? Kiáltott Koprai bácsi. Tehát német? Én? Hökkent meg Kinizsi. Ki mondta ezt? Máig piszkos történet De uram! Hápogta Koprai bácsi. Azt hittem külföldi. Nem tudtam, hogy magyarnak tetszik lenni. Bocsánat, Koprai Árpád vagyok, parkőr és okleveles nyúltenésztő. Oda nézze! Kiáltott fel Kinizsi és védekezően maga elérántotta a cingár kis az úttesten egy hatalmas ház szágódott végig herekeken. A házban emberek ültek, és közömbösen bámultak ki az ablakon. Hová dübörögnek? Csak nem a pokolba. Dehogy is, mondta Koprai bácsi. Az állomásra. Ez a kettes busz. A Pesti gyorshoz megy ki. Kinizsi elengedte az öreg embert. Erőt kell vennie magát, nem szabad ilyen tudatlannak mutatkozni. Így mindenki felfedezheti, hogy nem ebben a világban nőtt föl, és ki tudja, miba érheti a gyerekeket, ha őt leleplezik. Nem szabad meglepődnie semmi, legalábbis mások előtt nem. Bár ezek a szörnyűségek, ha ilyen busszal vitte volna seregét a török ellen, hát a márványtengerig kutattak volna a turbánosok ilyettükbe, de neki még most nem szabad kimutatni a rémületét. Koprai bácsi szokása szerint udvariasan mosolygott, de azért gyanakodva megkérdezte. Ne haragudjon már, hogy érdeklődöm. Hová valósi? Nagy mondta Kinizsi, és ez igaz is volt. Ott lakott ő udvarnépével, s magyar benignával, ötszáz éve, ha éppen nem harcolt. Nagy vázsony, bólogatott Koprai bácsi. Azt szép. Maga járt ott, csillant fel a hadvezérszeme. Megvan még a vár. De megáll, rendbe hozva szépen kezdte koprai bácsi, aztán észbe kapva, hogy kenten vetette fel a fejét. Halja-e! Ha maga odavalósi, akkor miért tőlem kérdi, hogy mi van a várral? – Te viccelős kedvével van az úr! – mondta, és sértődötten továbbált. – Akkor vette észre Kinizsi, hogy pat, nincs sehol. Tomi és Bí lélekszakadva ruhant ki a főutcára. Emberek jöttek, mentek, ismerősök és ismeretlenek, de Kinizsit nem látták. – Csak valami baja ne legyen, lihegte a kislány, és ide-oda rebbent a pillantása. – Mi baja lehetne? – dühösködött Domi. – Legfőjebb ő csinálhat valami szörnyűségeset, ha megharagszik. – Hát ez az! – mondta Bi, és rohantak tovább. Hey, – Hé, bajnokok! – állította meg őket Zuboj bácsi, aki jól ismerte minden kis vásárlóját. – Hová ilyes sietősen? Csak nem az állatokat kezdték már összeszedni. – Nem – nyögte Domi. – De nem is fogják, mert, mert addig élnek. Na – Na-na Dehevesek vagytok, de hevesek. Csak nem akartok újat hozni a nagy garaival. Mi nem, de majd lesz, aki nem hagyja. N nem tetszett látni? kérdezte Bíj, és a haját félre söpörte a szeme elől. Hogy is kérdezze? Nem tetszett látni egy nagy férfit? Egy nagy férfit? mosolyodott el az öreg szomorkásan. Dehogy nem, tele van velük a város. Elsőnek itt vagyok én. Hmm. Jaj, ez nem vicc, bácsi! Mi egy magas, erős, nagybajuszú férfit keresünk kockás öltönyben. Mert hogy Bi és Domi igazán nem tudhatta, hogy hősünknek Dénes már talált egy alkalmas kezeslábast. Kockás öltönyben nem láttam, de egy nagy termetű bajuszos figurához volt szerencsém, akit nem ismerek. Hol van? ragadta meg Domi az öreg Hol van? Ne rángass, hé! Csak nem tolvaj, hogy ilyen hevesen keresed, Ó, oh, dehogy, dehogy! Csak meg kell találnunk minél hamarabb, mert, mert ő menti meg az állatokat. Az öreg nem nagyon értette, hogy miképpen mentheti meg az állatokat az az ember, akár mekkora és akármilyen erős is, de azt a hosszú élete során már megtanulta, hogy a gyerekek szavaiban mindig van annyi igazság, hogy a kérdéseiket érdemes figyelembe venni. Hát, egy emberrel egy nagy termetű bajuszossal találkoztam, bejött a kocsmába. Megívott három pohár bort, aztán összetörte a poharat, és nem fizetett. – Ő az! – kiáltott B. Hol van? – Hm, ti ismeritek? Honnan jött? – Ne tessék kérdezni, Zuboj bácsi, úgysem mondhatjuk meg. Most hol van? – Hát, kiment a kocsmából, aztán elindult a... park felé. – Hé, ne szaladjatok! De a gyerekek ekkor már észveszve vágtáztak a kiírtásra ítélt jegenye ki sor mentén. Már messziről észrevették a park színén áldogáló és hadonászó csoportot. Férfiak és nők, meg két-három gyerek mutogatott felfele. Mi történhetett? Közelebb érve nagy nevetést és harsán kiáltásokat hallottak. – No, tütyűrésztetek, pintyőkék, tütyűrésztetek! Nem halljuk! – Jaj, nekünk, megint feldobott valakit! – sikkantotta el magát Bí és rohant tovább. A csoport közepén kinizsi állt. Mellette pat ült és ugatott felfelé a fára. A fa legalsó ágain a föltől úgy három, három és fél méterre, mondjam tovább? <gül> Igen, Kapalajos és Libatódor ott üldögéltek, és fütyüréztek remegő ajakkal. Kinizsi pedig dörgő vezéri hangján beszélt hozzájuk. Voltak idők, nagy és szép idők, amikor nem menekítették volna el piszkos lelketeket így csekély büntetéssel. Áldjátok az urat, hogy ma éltek, hitvány férgei a honnak. Elrabolni és bezárni az én kutyámat. Nem kis bűn, nem megbocsátható bűn. Kezüket csapták le az erdei vadorzóknak egykor, mert hozzányúltak a más nyulához, őzéhez, farkasához. Kezüket csapták le, és ők bódog hálálkodással csókolgatták az úr kezét, hogy nem karóba húzták őket. Így gondolkozzatok. Ajánlom, ne találkozzunk még egyszer, Hagyjátok el ezt a várost, bújdossatok el, ha Isten napfényét látni akarjátok még egy kis ideig. Amíg bűnös életetek fonala el nem szakad. A körben áldogáló emberek tapsolni kezdtek. Ez igen, ez a férfi aztán tud beszélni. Vagy pap, vagy képviselő. Máshogy lenne ilyen szigorú és határozott. Ehhez képest még Garai Nándor is csak nyálcsorgatója kap. Mindez persze nem mondták még egymásnak sem, csak tapsoltak hevesen. Binek és Dominak nem volt sok kedve tapsolni. Áttörtek a csoporton, és kinizsihez futottak. – Pali bácsi! – ragadta meg a hatalmas mancsot Domi. – Tűnjük el a bal fenéken, mert egy perc múlva itt lesznek a zsaruk, és az kész, lebukás. Derünk, gyerünk! gyerünk. – Pimaszok voltak, tolvajok! – magyarázkodott a két szintére mutatva kinizsi. De azért engedelmesen ment a gyerekek után. – Megérdemelték? – Biztos! – mondta Domi de ha palibácsit becsukják a börtönbe, azt nem mi fogjuk megérdemelni. Az emberek kicsit elcsodálkoztak, hogy két gyerek után miért lóhol a hatalmas férfi, de aztán gyorsan eltűntek maguk is. Nehogy a két sintér felismerje és feljelentse őket garainál. Csak egy sötét szemüveges férfi áldogált mozdulatlanul, kicsit távolabb a kapó árnyékában. Szürke öltönyben volt, és kék inghes csíkos nyakkendőt kötött. Egyik kezében apró jegyzetfüzetet tartott. Abba írt valamit. Kicsi mellékutcákon menekítette Kinizsit a két gyerek. Pat lógó futott utánuk. A vités szaggatott elbeszéléséből Domi és Bí számára lassan kibontakoztak a történetek. Kinizsi nem találta a kutyát. Hiába nézett be a kapóajakba és a boltokba. Pat nem volt sehol. Már éppen felhagyott volna a kereséssel, nem kutya pecérő, amikor távolabb ebek ugatását hallotta. Oda sietett, és a park szilind talált egy furcsa kék színű szekeret, vagyis kocsit. Teherautót, de hát ő persze nem tudta, mi az. A kocsin egy nagyobb bacska ketrec volt, és abban kutyák. Köztük pát. Némelyik kutya ugatott, a másik vonyított, a harmadik csak feküdt bánatosan. Kocsitól kicsit távolabb pedig néhány asszony és gyermek könyörgött két férfinak, hogy ugyan engedjék már el a kutyáikat, hiszen csak kiszaladtak a házból vagy csak sétáltatták őket, és meglógtak a pórázról, vagy a gyerek játszott vele kicsinkét. De a két férfi csak vigyorgott, és drótkarikájukat forgatva tartották távol maguktól a kutyák gazdáit. Kini rögtön felismerte az előző napi utonállókat, akiket este felsegített a fára. De nem vonult oda hozzájuk, hogy ő is kérincsejen, hanem egyszerűen leemelte a kocsiról a ketrecet, az az igazság, hogy félt a kocsira felszállni, és szétszaggatta a vékony vasléceket, mintha csak madárkalitka lett volna. A kiszabaduló kutyák boldogan szaladtak a gazdáikhoz. A sintérek persze rögtön észrevették a bajt, s futottak is menteni, ami menthető. Bölcsebbek lettek volna, ha inkább a bőrüket mentik. – Mi csinálsz, piszok? üvöltötte a cingár, vagyis kapa. – Takarodsz rögtön! – Kapd el, tódor! De kinizsirás ehederített, hanem amikor a Liba libatódor hátulról a dróttal el akarta kapni a nyakát, megpördült hirtelen a két pintjőke ekkor ismerte fel tegnapi ismerősüket. Egy pillanatra ugyan megijedtek, de aztán annál hangosabban kezdtek üvöltözni. Rendőrség, fogják meg! Itt a gyilkos emberek, ő az éjszakai rém, fogják meg! Hanem azután nem kijaváltak tovább. Kinizsimarka ismét a nyakukra szorult egy gyors mozdulattal, s ők már csak azt lesték, melyik fa, melyik ágát kell gyorsan megragadniuk, hogy vissza ne amikor Kinizsi felhajtotta őket a fára, az emberekben megállt a lélegzet, de csak egy pillanatra. Aztán nagy kiabálással összecsődítették a környékbelieket, s gyönyörűséggel figyelték, hogyan tanítja Kinizsi a két jó madarat pityegni. A továbbiakat már nagyjából ismerjük.